«Ти знайшла дуже вдале місце для політичного мітингу, лялечко!» Спокійно, наче вона щойно табличку множення читала, а не виголошувала маніфест політичної непокори, обізвався Борис Аркадьович. «Ця будівля внизу – колишня дача Горбачова. Поблизу – Форос. Ота От сама дача, де його нібито ув'язнили під час так званого путчу. Символічна місцина». Останній притулок останнього президента Союзу. Отут і почалася наша незалежність. «Наша?» – не повірила вухам Софія. «Наша, лялечко, наша. Не думаю, що усі комуністи проти незалежної української держави. Ти не сказала мені нічого нового того, що я не знав би про тебе досі. Не ж гадаєш, що я виношую ілюзії зробити з дочки політв'язнів ворога України?» Але ти неправильно розумієш нашу політику. У нас спільні інтереси. Це ж які? З такою ж недовірою продовжувала Софія. Ти хочеш жити у багатій, економічно розвинутій країні, в якій усім буде гарантоване заможне, достойне життя. Питання риторичне, хто ж проти? І я, власне, моя партія, хочемо того самого. Ви мали сімдесят років на те, щоб реалізувати ваші мрії, а які наслідки? Це ж ви, ви довели державу до занепаду. Кому вже краще знати? Ви ж, Борис Аркадійовичу, були на самісінькому верху. Отак, як ми зараз над усією цією землею панували. Скажіть, чому? Чому ж ваші такі чудові задуми не дістали втілення? Все значно складніше, ніж ти собі уявляєш, Лялечко. В партії і в ті часи теж були різні люди. Були хлопці, нова генерація із сучасним економічним мисленням. Вони розуміли, як треба організувати справу, щоб досягти ефекту, як потрібно перебудувати економіку і де хто це робив на тих підприємствах, які очолював. А де кого в тюрму? Щоб не вигадував, і гвозді йому в руки, щоб чого не сотворів, щоб не писали, щоб менше думав. Так у Висоцького. Зачатку, ти любиш Висоцького?» Максиме постав касету мою улюблену. «Майстер, майстер тікати від теми, цього їх там у ЦК мабуть добре вчили. Майстер і Маргарита». Ой, мій тлуб мені, щоб чорти коліна цілували. Нова генерація. Висоцький, улюблена касета. Вони всі там, у верхах, любили його, і всі забороняли цвяхи йому в руки. На брехні, на брехні усе замішане. Тільки при чому тут вона, Софія, і своїм щирим українством. Для чого вона йому? «Може, море відкриє таємницю?» Борис Аркадійович постояв іще трохи поруч. Відчуття пташиного лету поступово полишало Софію. Голос боса кликав її на землю. «Поговорили. Висловили свої політичні платформи. і Нічого не трапилося. Вона виголосила своє контра, а він і вухом не поїв. «Лялю, іди до мене!» Спека, вечір уже, а припікає відчутно. Досить романтики, ходімо в машину. Софія тупо дивилася на нього згори вниз і не збиралася сходити зі свого п'ядистану. Брис Аркадійович не наполягав. Не хоче, та й не хоче. Тільки ж хто її питатиме, сів у машину, клацнув дверима. Максиме, ними. Максим не питав, чи можна. Акуратно зняв Софію з підвищення, поставив біля машини, скривився, потер плече. Софія одразу забула про якісь зависання у політичній позі. Максимко болить? Ну, просили ж вас, Софія Андріївна, будьте чемні. Лагідно посміхнувся широкий у плечах і в усмішці чоловік, якому за сценарієм належало бути тупоголовим, нудним, вічно похмурим і грубим. Я більш не буду, Максимку. І не треба більше, Лялечко.